יחזקאל, פרק ט"ז ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, הודה את ירושלים את תועבותיה, ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים לירושלים, מכורותייך ומולדותייך מארץ הכנעני, אביך האמורי, ואימך חיתית. ומולדותייך ביום הולדת אותך, לא חרת שרך, ובמים לא רוחצת למשעי, והומלח לא הומלחת, והכתה לא חותלת. לא חסה עלייך עין, לעשות לך אחת מאלה לחומלה עלייך, ותושלכי אל פני השדה, בגועל נפשך ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך, ואראך מתבוססת בדמייך. ואומר לך, בדמייך חיי. ואומר לך, בדמייך חיי, רבבה כצמח הסדה נתתך, ותרבי ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכונו, ושערך צימח, ואת ערום ועריה. ואעבור עלייך ואראך, והנה עיתך את דודים, ואפרוס כנפי עלייך, ואחסה ערוותך, ואשבה לך, ואבוא בברית אותך, נאום אדוני אלוהים, ותהיי לי, וארחצך במים, ואשטוף דמייך מעלייך, ואסוכך בשמן, ואלבישך רקמה, ואנעלך תחש, ואחבשך בשש, ואחסך משי, ואעדך עדי, ואתנה צמידים על ידייך, ורביד על גרונך, ואתן נזם על אפך, ועגילים על אוזניך, ועטרת תפארת בראשך. ותעדי זהב וכסף, ומלבושך שש, ומשי ורקמה, סולת ודבש, ושמן אכלת, ותפי במאוד מאוד, ותצלחי למלוכה. ויצלח שם בגויים ביופייך, כי כליל הוא, בהדרי אשר שמתי עלייך, נאום אדוני אלוהים. ותבדחי ביופייך, ותזני על שמך, ותשפכי את תזנותייך, על כל עובר, לא יהי. ותקחי מבגדייך, ותעשי לך במות תלועות, ותזני עליהם. לא ואות ולא יהיה. ותקחי כלי תפארתך, מזהבי ומכספי אשר נתתי לך, ותעשי לך צלמי זכר, ותזני בם. ותקחי את בגדי רקמתך, ותכסים, ושמני וקטורתי נתת לפניהם. ולחמי אשר נתתי לך, סולת ושמן ודבש אכלתך, ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח, ויהי. נאום אדוני אלוהים. ותקחי את בנייך ואת בנותייך אשר ילדת לי, ותזבחים להם לאכול, המעט מתזנותייך? ותשחטי את בניי, ותתנים בהעביר אותם להם, ואת כל תועבותייך ותזנותייך, לא זכרת את ימי נעורייך, בהיותך ערום ועריה מתבוססת בדמך היית. ויהי אחרי כל רעתך, אוי, אוי לך, נאום אדוני אלוהים. ותבני לך גב, ותעשי לך רמה בכל רחוב, אל כל ראש דרך בנית רמתך, ותתעבי את יופייך, ותפסקי את רגלייך לכל עובר, ותרבי את תזנותייך. ותזני אל בני מצרים, שכנייך גדלי בשר, ותרבי את תזנותך להכעיסני. והנה, נטיתי ידי עלייך, ואגרע חוקך, ואטנך בנפש שונאותייך, בנות פלישתים, הנכלמות מדרכך זימה. ותזני אל בני אשור, מבלתי שובעתך, ותזנים. וגם לא שבעת. ותרבי את הזנותך אל ארץ כנען, כסדימה, וגם בזאת לא שבעת. מה אמולה לבתך, נאום אדוני אלוהים, בעשותך את כל אלה, מעשה אישה זונה שלטת. בבנותייך גבך בראש כל דרך, ורמתך עשית בכל רחוב, ולא היית כזונה לקלס אתנן. האישה המנאפת, תחת אישה תיקח את זרים. לכל זונות יתנו נדה, ואת נתת את נדנייך לכל מאהבייך, ותשחדי אותם לבוא אלייך מסביב בתזנותייך. ויהי בך הפך מן הנשים בתזנותייך, ואחריך לא זונה, ובתיתך אתנן, ואתנן לא ניתן לך, ותהי להפך. לכן זונה, שמעי דבר אדוני. קור אמר אדוני אלוהים, יען הישפך נחושתך, ותגלה ערוותך, בתזנותייך על מאהבייך, ועל כל גילולי תועבותייך, וכדמי בנייך אשר נתת להם, לכן הנני מקבץ את כל מאהבייך אשר ערבת עליהם, ואת כל אשר אהבת, על כל אשר שנאת, וקיבצתי אותם עלייך מסביב, וגילאתי ערוותך עליהם, וראו את כל ערוותך. ושפטתיך משפטי נועפות ושופכות דם, ונתתיך דם חמה וקנאה. ונתתי אותך בידם, והרסו גבך, וניצו רמותייך, והפשיטו אותך בגדייך. ולקחו כלי תפארתך, והניחוך עירום ועריה. והעלו עלייך קהל, ורגמו אותך באבן, וביתכוך בחרבותם. ושרפו בתייך באש, ועשו בך שפטים לעיני נשים רבות, והשבתיך מזונה, וגם אתנן לא תתני עוד. ואניחותי חמתי בך, ושרה קנאתי ממך, ושקטתי, ולא אכעס עוד. יען, אשר לא זכרת את ימי נעורייך, ותרגזי לי בכל אלה, וגם אני הדרכך בראש נתתי, נאום אדוני אלוהים. ולא עשית את הזימה על כל תועבותייך? הנה כל המושל עלייך ימשול לאמור, כאמה, בתה. בת אמך את, גואלת אישה ובניה, ואחות אחותך את, אשר גאלו אנשיהן ובניהן, אמכן חיתית ואביכן אמורי. ואחותך הגדולה שומרון היא, ובנותיה היושבת על שמאלך. ואחותך הקטנה ממך, היושבת מימינך, סדום ובנותיה. ולא בדרכיהן הלכת, ובתועבותיהן עשית, כמעט קט ותשחית ימיהן בכל דרכייך. חי אני, נאום אדוני אלוהים, אם עשתה סדום אחותך, היא ובנותיה, כאשר עשית את ובנותייך. הנה זה היה עוון סדום אחותך, גאון סבעת לחם, ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. ותגבהנה, ותעשנה תועבה לפניי, ואסיר את הן כאשר ראיתי. ושומרון, כחצי חטאותייך לא חטאה, ותרבי את תועבותייך מהנה, ותצדקי את אחותייך בכל תועבותייך אשר עשית. גם את, שאי כלימתך, אשר פיללת לאחותך, בחטאותייך אשר התאהבת מהן, תצדקנה ממך. וגם את, בושי וסעי כלימתך, בצדקתך אחיותך. ושבתי את שביתיהן, את שבות סדום ובנותיה, ואת שבות שומרון ובנותיה, ושבות שביתייך בתוכה נא. למען תסעי כלימתך, ונכלמת מכל אשר עשית, בנחמך אותן. ואחותייך, סדום ובנותיה, תשובנה לקדמתן, ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתן, ואת ובנותייך תשובנה לקדמתכן. ולא הייתה סדום אחותך לשמועה בפיך ביום גאונייך. בטרם תגלה רעתך כמו עת חרפת בנות ארם, וכל סביבותיה בנות פלישתים השתות אותך מסביב, את זימתך ואת תועבותייך את נשתים, נאום אדוני. ככה אמר אדוני אלוהים, ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר ברית. וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך, והקימותי לך ברית עולם. וזכרת את דרכייך את אחותייך הגדולות ממך אל הקטנות ממך. ונתתי את הן לך לבנות, והקימותי אני את בריתי איתך, וידעת כי אני אדוני. למען תזכרי ובושת, ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלימתך, בכפרי לך לכל אשר עשית. נאום אדוני אלוהים.